edukata e muslimanit me mësuësin e ti. Më atë që e ka mësu të mirën, më atë që e ka mësu të vërtetën, më atë që i ka mësu qëfar dë qoft nga jo që i bëndo bin këtë bot apo në botën tjetër. Sëtë fatketësështë për shkak të rëthanave të shumëta dhe arsyive të ndryshme, gjemëse në shumë shkolla kara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 Dhe kjo nuk duhet të pengon në asë një situatë që mëstimit të sjedhëshëm. Kemi në një ashtimtarë që nga ka shoqivua në ashtë ta mëte për vite, dikush më pak, por asë një mësim dhenës nuk në ashtë shocran mëte për njëtë se hodgja. Gëse gjithmonë, gjithmonë imi në kontakt me mësime që vinë nga ajë, që burojnë nga ajë, e kështë më ratë. Kjo nuk në mvlerësën në asë një situatë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 që t'jemi në takim, mendoj një arsimtar, profesor, mësues, në klasë të ullë të e kështumërat, e që ankesa e ti mësë të jetë e drejtuar në këtë që po flasim ne. Ska duka t'hojtë sot. Silje, veprime më brena klasës, fjall, kara mësimi, nuk ka më të të për mësim. Gjitha këtu e në probleme që balavëquët më të shëqëria jonë.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 Gjase këto i zhdhetuar aty në Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E dyta që përbën këtë edukat është që mos t'indikim gabimet e tyra, të mëhet të tyra elshime të tyra. Po dikush mund të bën shumë publik të bën gabim publik, mos çan kokën për këtë, kjo është turp. Por to a them janë disa gjëra që, ato janë më sekrete, do të thonë janë më të fshehura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 Nuk tihen ka si duhet hojja se nuk nuk nuk e bën kët veprim caktu për, për shemb nuk nuk nuk po lejoj kët çkaçi or nditje këtu me radh kush je ti me vlerësu se sa do të me lezu kush je ti me vlerësu për shemb se çfarë uh, duhet bër ai këtu këtu me radh të shoh se është njëri që mson që përfiton nga i njerëzit ti që përfiton nga ai un ka përfituar nga ai ka përfituar nga është turp është për edukat, që të mundu me të azbulim të metet pasaj të ashfa që më publikisht. Kë është marrë. Ose ke posë rastin që mrena klasës nga njere për shambull, pa dëshirë, për ja, ke posë rastin që të i është dëshmitar i ndonjit të metet të arsimtarit të ndë. Mbële, mbuloje, përmende me të mirë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 e lëre më tua zbulojnë, asë njerë kjo s'ka ndodhë. Andaj, nuk është edukatë nga se, në qufë se zbulohet e me të e këti hodgje, dhe zbulohet e me të e ti asimtari, dhe zbulohet e me të e këti profesore e kështu më radhë. Po flasë për ata që kanë gabu, mënon me më mbulu, jo dhe në që publikirë se ka gajle. Ata që është mënu më pregatit, po. ka njerë e këndodhë,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 Ta lutim Allah në manuar që Allah u të fja për sukses, Allah u të iruan. Allah u gjëllë u ala të amunësën të kuptuin dë vërtitën për të amësuar neve. O a thëmë sinë qëreshtë. A ke bërë në dë njerët lutje për mësusin të ndë ozë oh, zotë i madhë, maruaj këtë mësus. Jepit mira, ose këtë mësuse. Jepit mira. Mënësën që të këtë shëndet e fuqie, e lanë e vullnat, që të vazhdan me mësu, për hoqën të nda, kebo po lutin në një herë, haqë që pëtë mësu në gjami, haqë që pëtë lëgjëran në gjymava, haqë që pëtë mënë lëgjërata, haqë njëri, mundë smurët, mundë spravohët, mundë, mundë, mundë, shumë gjera mundë të ndodhin, a, a është pjesë e lutjeve tuaja, edhe, edhe hoqëja jëtë, ozë zotë ruaje, ozë zotë forësojë në finë të ndë. Një vetë matë, po gjithë hoxëllarët, gjithë hoxëllarët, para më ndëj një vendë pa hoxëllarë. Pa ndëj me bolutje për ta që zotë të gjithë levna me i ruajtë. Jo që të vrapojmë shumë ku kanë të meta dhe të i rënojme, të publikojmë nga njerë e lojme edhe të shpifra dhe të trilluara për ta, për të i degraduar e kështë të më radhë, torpë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 Mekë shpivje tendencioze se pirusi i ka pruajë llahtë, kjo është shpivje. Unë nuk e besoj. Kurr nuk e besoj. Po diku ndoshta një spion ka qenë ku edi, po gjithmonë ka tendenca të tilla. Po kur do të e besoj? Se ai ka mujt më për hap diçka që është keqe e keqë ha e haxhëllartë e tjetër të gjithë më hesht. Nuk është e mundshme kjo. O javor gjithmonë kanë qenë të organizuar kë drejtim dhe kanë qenë të guximshëm për ta mbrojtur vërtetën e fjalës së Allahut azza xal. Prandaj dua të them që të haruim pozitin. Ka senjues ata rënuan, kush pson? Na psohim. Na sumsim betyne. Hajde lart dhe vjen kënd pa shkollë. Kush të ka thonë që në kënd pa shkollë? Kush s'ka thonë që në kënd pa dişim? Kush të ka thonë kështu? Hajde, hajde lart dhe vjen kros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 ko e dyunë, ose e të shitur, ose të paguar, ose ko e diqka, njerët më zëmësojmë për ty një. Kush pësën në qofë se nuk respektohet hëgja? Pësën poplej. Andaj i shikani, hoqëllat janë zëprova, të ndryshme, të lojlojshme, ka njerë mund tjenë edhe pjesë e joshive të caktuara, që mund të rrëshqasinë Allah në rojtë. Andaj të bëjmë lutje për ta të bëmë lutje për ta që o zotë të forcoj, qofsh një mamë të gjamiëve, qofsh një pozita, qofsh në kryet të institucionet, ku të qofsh një? Allahu gjellorej i forcov dhe i ruajt. Dhe që dhe është të ta tjerë që janë nësuës, arsimtar, Allahu a përmërsov gjendjen, Allahu i ruajt nga turpi dhe nga nënqmimë dhe pështrimi, Allahu i bëft udhëzuës të këti poplë,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 edhe ata mëtutje, Allah u Gjelloh i shpërblifmet mira, ata që mua më mësuan, ndëve që ati në periudën vendimtare tjetës time, në medresej, në atje ku, ku pata rasin të një me fina Allah Gjellohale, edhe me profesorat e fakultetit pas e ku vërdova mësimet, Allah u nëlloh që gjitha ata që u përkujdesën, për formimin tim intelektual për mësimet, Arsimin këtë rrimë, të gjithë dhe Allah u gjelleroa të japtë mira, në këtë botë dhe në botë në tjetër. Të të këtë barë që jo kemi. Dhe kështë publikisht bëjmë doa, nuk të rëpërojemi. Nga se kemi përfitu dhe kemi mësu. Ata që ne mësuan lezim në Kur'anit, sa so mirë në kanë bërë. Ata që ne mësuan si të marim abdes, sa so mirë në kanë bërë. Ata në qofë se edhe një lutje nuk e bëjmë për ta. Qfar bë Por edhe nuk e shemë kur. Do të thotë Allahu e din atje për të rrugën e më ndihmuën ditë që nuk dihet. Do të thotë nuk e shemë kur. Sapo thui o Allah ti e din ku është. Ti e din hallin o Zot i gjithësisë, sikur që ai me leën tënde më nxjerrë nga errësira në dritë o Zot. Nxjerratin të lëshën e sa është, emprimin se nçilla është, nxjerrat ti o Zoti i gjithësisë në në bregun e shpëtimit dhe rahatisë. Në mësuan besimin i kush është zotin të të reguan. Në mësuan Kur'anë, në mësuan kush është pegamber të Allahu të azogjel. A në lutim Allah në që Allahu të irun, të shpërblen, që se kam vdik, Allahu të imshiran. Kjo është edukatë e besimtarë dhe besimtarës me mësusin e tyre. Ma që u përkujdes, për, për formimin e tyre intelektual, që din kush janë, të abem lutje për ta. Edukata të drëshqë, të mundohemi maksimalisht të amarim të mirën. Dhe të imbili mësit nga ndënje med eventuale, si kurse të seka më herët. A tje thasht të jam buleum të medat. Kto, që ato të medat që i shojmë, jo nuk duhet me i publiku, për edhe mështë bëhen pënges që mështë përvitojmë për tjene. Sa ka të mira për tjene? Shëkone këtë mësim praktik jetësorë, Shumë të nëzërëm që në edha, Shekhe Kulislam i bëntejme Rahimullah. I bëntejme Rahimullah pat një, pat një problem me, me bashkone këtët, nuk e kuptuan. Fatë kecësht, fatë kecësht. Bëm pjesë, shoqëria, kolegët e ti, kolegët e ti u bëm pjesë e një, një fushate të pandershme këndër ti, fatë kecësht, fatë kecësht. dhe me një rast ndodhi rremujin 7 dhe ata ishin do të thonë elita kolekti i Ben Temis rahimullahu po ishin elitë, ishin në pushtet, u pozicionuan gậpëmesht në këtë rremuj që ndodhi. Dhe ai që ata u pozicionuan me të, ai ra. Dhe erdhi në pushtet një tjetër që këta nuk kishin raporte mira me të. Pas sa erdhin në pushtet, ai tash ai tash kërkonta një lloj një lloj legjitimimi për ti dëbuar ta njerëz. E thiri ibn Taymi Rai Mullahi tha. Tash jam un po shtat. E di që ti ke vuajt nga kta. E di që kta kanë fol keq për ty, e di. Mir po. Tash ka alku ajote. Un jam për hrosjet. Më duhet vetëm një vendim joti. Një shkres, e nënshkruar me emrin tëndë nga se, duhet të legjitimot fëtare shtë veprime, si kurse ka qenë atë ko, dhe unë t'i largaj këta për 5 minutat. I më temer, e më la nuk e bëri këtë. Nuk e bëri këtë, këta këshin bërgabime, është e vërtit, këta këshin të metë, është e vërtit. Mirë po, kështë edhe aspekte,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 ndaj kaum unë si më po ndënit me në lshim çdo kush i më njerëz gabojm mos të bëhet kë aspekt pengis për të përfituar në aspekte tjera po nëse gjem dikën më plot, të plotë shkym të më të më i mirë, më i plotë por nganjë nuk ka ashtu ja kët janë bëtesh ignorant atëre poshyo jo, pranët më mësosh këto që kit me te ekip për veten ma japu diën ç'e ke yahya ja ibn ma'in Hadjetarët e mdhej. Shkaj për ta uh, marë një hadithë një nga hadjetarët e njore kështë e emën Khalid el Hadha. Kështë e emën të smetusi njore i hadithëve që kështë të smetun nga i adhe iman Bukhari u Rahimuhullah. A i kështë të disa hadithë që Jah i bërmejni kështë të nevoj të merë për ti. Fjallë të Muhammedi sallallahu alesallam për të, të smetuar për shka këtë zinjirit të, të, të smetuze dhe kërë shkoj, ishte ismur. Tha me të rega ditë, a shëse jemi ismur? Ma të rega ditë, ma mësë këtë aditë. Tha jemi ismur. E, e ledhetë të në të, ma të rega ditë, Allah, shpër e shpër bleftë, e ledhetë të, ndikur ja përfitaj zemrë dhe, ja të regaj aditët. A i mora aditët, pas taj, kër i mora aditët, kër i mora e qëki duhet, tha tash mundesh lirë shumë edhe me vdikë. A po, Unë përfitova atë që mu dështë pëjteje. Ta është Allahë në dihë muftë. Nuk do të bezdisi mu. Mirë ponqofë se e, i ben me inë nuk do të bënd të sabër nga sielje e këti hoqet madhqadil haddha kër i tha jam ismurë më lë ratë. Anë i përdo ratë, ndaq me më, më të regu. Po të kështë e bërgë shtu. Përshka këtë kësa sielje ta privën të vetë nga përfitimi, kështë të të më, të më të i bënë me inë. Pra ndaj, kësillit, në mërë njëri smut, pak ka një loj, një loj aroganë, një mungetet sobret, është smut, ko galet e veta. Mi, po këspekt, sa të kuda pak, ju korekt, nuk e për nga i bënë me inë që të përfiton për ti. Këllut e ma janë. Dërsa, e Shabir Rahimullah ka qeni djetori madhë, ajë,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 ma di e kishtë një qenë të rëzikshëm që e arunë të shtëpid e që jërëllëher i vërsule nëzënzëve dhijës që vinin të këshaabiju me marë hadithë. Thotë shobë e më në hadgjaj një nga nëzënzë të shtëpid që këshkuar të kaj me marë hadithë. Thonë të hinim në shtëpid në shtëpid në shëpid më fshehu razi se që hajni futë në shtëpid në do kujtë me bjët nga fr e kurfuda si branda dontë ju merret në ditët the wipe të kishin ata me çan dashme na pronu pronamos dash punem edhe pse mos po jesën ai ai xhinçind i kushi jo vallë sa dikush gani sile hoqë nga jera ose mësuesi nga jera as ai është një erin nga nga gjaku dhe mishit dhe ai ka emocione dhe ai ka probleme mund gëret sa lem lehat ose të sillet pak nështa jo në mënyrë korrekte mjekan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 Po të mbesim një një rëndës, të mbesim pa dhije për shkak se të kush në dhe prejtëve që pak, ose nga tha ullu këtu, ose tha shkatje, ajme më thonë mu. Që ola se durajnë e. Hemirë ti nuk durajnë e, qka ndudhë? Kje është nuk ndudhë, s'mësa i heqë, që është të rri dhe, ja gabim është kjo. Kjo është gabim, gabim është kjo, kjo është lejnë me ndimaldhësije nga se po e privën vetën të ndë, nga dija, edukatër që një, tim bil më një mësyn nga, nga i sielje, nga një, nga shtë ajo koreksi, përshka këse ajo që mund në japin e shumë me madhe, nga përfitimi dhe dëbija, saje që mund dëmtojmi nga në një sielje e tyre, që mund në dojnë në situatat saktuarë. Ndaj, po dojnë me që një sielë që më ka, dhe edukatë, të mësusit me nëzënës në ti, kjo është tim tjetër, përson të poflatën për edukatën e nëzënësin me mësusin e ti, është që të mundohet maksimalisht të përfitan, të merë dijen që e ka, dhe kësoj anët jepë për parësi gjithë mund, dhe anës tjetër që mund tjetë nga të metët e saktuar alëshimet, e kështë të mëra. Dhe ka të shumë të shikon dhe ruhar pika dhe për disa për planë demon që të formohemi edhe në këtë aspekt të edukuemi si se do të kuptojmë si duhet i më të edukuar përballë kësaj kategorie të njerëzve. Uh, Ë dobihet të r ose edukata që të të radhës është edukata jonë me mësuesin ton duhet të jetë gjithashtu të e theksuar edhe në këtë aspekt që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 dhe të vendusim ne, une, e kumë kumë të kësut, jo, edukatën dhe mësuzve ton, ose përbal t'yre, dhe mësuzve, arsimtarve, gjithashtu të hëgjallaro që e përmenë, gjithashtu ku që në mësënd mirë është që atë që kemi mësuar prej t'yre, dhe vje rastime e përmenë citatët saktuara, duhet që të temi se këtë e kam dëgjuar ka hëgjë e më. A i kështu në mësëndë. Këtë e kam në gjurë nga mësusim në filore, a i kështu në mësante. Allah është problem. Këtë më kujtujtë e kam në gjurë nga arsimtare janë shkolla të jenë mësante, e kështu në thënë të ne edukante. Zotë e pa guft. Përmendë të borimin e diesë, borimin e informatës. Êshtë edukat përmendët. Në më nga një nuk mu është gjithë më hëndëti, këtë e ka... Nga njëra është në një zingirora ja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 Gëmirsia dhe, dhe dukat është që t'janë gjithë është dorëm. Nërsa, ka borsë që borsët mjë alla. Nërsa, ka përle me... Me... Me... me, me që, Allahu edhe me që kanë këtë botë. Me smunje, me vendbanem, me... Gjithë qëka. Kej që aki mundësi me indihmu. Indihmoj. Po nuk pate mundësi. Së pak u thuj, Allahu e shpër bleftë. Kësën e kam së Hmejdi sallallahu aleyhi hu sallam ka thonë i dërguar i Alehi sratu osam, me nësana alëkum ma'rufen, fe ka fi u, uh, aj që u bën mirë, shpaguen i këtë mesi, bën edhjo i edhjo mirë, në që e s'kire musimi i bën mirë me dhije, me jakëtuj dhijen me dhije, s'paku kompenzën një aspekt tjetër, të e aj që ka thonë, fe i lemne gjitë, bima nuk ka fi u huja Rasulallah, e në qëfë se nuk kemi qëka me shpaguen, s'kemi ja Rasulallah i kina punë të lekshtë, Ajo skena mundsi nuk ka vështirësi aspektë materiale, ka vështirësi shumë të tjera. Nuk këram mundsi. Atë rasiti apo ja i më dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, atë rthuni, jezakallahu khairan. Allahu shpërblyft. Allahu shpërblyft me të mira. Na sunja kthej pa Allah e pa guft. Por kjo vjen fond. në fund. Në çështje që na pos mundsi matirat me, me me shpaguese, me ndihmuese, me shpërbly, atëherë s'po ku theni fjalë të mirë nga goja, Allah e shpërbly.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 Dhe gjithashto pas taj, këta tri të edukuar në këtë frim, do të nësili një të ardhë me shumë, shumë matë mirë, se kjo që ne tash po jetoj. Allah unë e edukoftë, në mësoftë, e në përmërsovë gjandjen, unë me kach po e do fundë kësaj pjese, dhe këto e bëm një shkujtë të shkurtën, për të rektuar pas taj përsëri me inkodrime të jua në pjesë në dytë, andaj në ndeshtë një zotë, jush përmleftë.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 dhe të ratur të shkenë, që të dhe krasë e krishtrimin në Koronin. Vaqdimisht këm cytje, qëla të vazhdojnë në disa ditë më pas. E, e dit, disa, në pas. Disha me ditë, disa ndima, disa këshila më njëptë, qëshme me lërgu e, ato cytje. Qëfar cytje, qëfar natyren këtë cytje? Cytje që e tajnë, dëshime, rrjedin, edhepse e kuptej që ku argument dhe islami shmir, vaqdimisht në këmë lejnë rahat, dëshime. Po, po e qartë. qartë.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 e kemi kuptuar informata drejt atëra kuptimi i drejtë i kësaj do të do të lëshoj rrënjë në zemrën tonë që mos kemi dyshime ngasë dallon cytja nga dyshimi cytja është përpjekje e shejtanit për të na bënë me dyshu do të ndiqsa ai në atë cytë që fësaj nga cyt, kë nuk duhet na shtesën nga asaj tjetër të pun nuk ka pas në atë cyt por nuk duhet të lejojmë që të na bënë me dyshu kër rrezik andaj si ka mundsi që të jetë fuqia e të cytjes, më e theksuar dhe më mendikim të këni se fuqia e informatës e sakë që e marim nga libri, Allahot, Azogjer, apo nga dënjë e vërtit shkencora. Për e duatëm që nuk duhet t'jelium, nuk duhet t'jelium, dhe të duhet që fillimisht mës të mirim atë cytje, farë. Asë nga njerë ka ndë një dilemë që është me venë, dhe kërkën së qërim, e së djojmë, dhe evitohet, po kërë cytjes, Kështë qështë e mirësh me te, e rritë, e banë interesantë, po atër mundë me ndiku. Rëndaj, nuk ka, nuk ka metodë më efikase për dëbimin e cytjeve se i njërimi. I njëraja, dhe mërëma që të bëndë dëbi. Por qështë e njëtë ashtë meditojmë e njëme, mështë qështot e për njëme, atë të tje e ka obderën. I njëraja, vjenë cytja, mështë mërëme te, o është pak mëlem filimi, Këtheju jetës nërmale, këtheju fakteve, këtheju shkencës, këtheju koranit, këtheju të vërdetave, e jo largohet. Në në duha thëmë që e, cytja është nërmale, vjena i cyt, në që anë ti, kur ti dënë më upajis me dije, a e shtënë edhe më te për intenzitetin dhe fuqin e këtyre cytjave. Viri po, i njëraja, mos e lejo që cytja të shëndruat në dëshim, e kur bëhet dëshim, atër ti ki faj.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 ka se shejtani kur nuk ban vezvese më fuqishëm, më përshtatshëm se në kot lir, badi hava tonight atërat mbyt. Po kem të angazhuam, jemi jem në projekte, jemi punë. Skemë vak ku mor me çytje. Skemë vak, i thon prit se s'kan vak për ty ndera. Andaj gjithashtu me lenin Allah xhelahu mund të përbëjnë një një ë përpjekje të suksesshme me lenin Allah xhelahu ala që do të thotë ë të shpëtojmë nga çytet e shejtonit kemi telefonat tjetër të radës e inkadrojm a uh, selam aleikum aleikum salam ë uh, dashan e ty uh, që po? familja kur e kanë ndërtu shtëpinë po e kanë prit kurbanin tani kanë po? lënë kryte kurbanin temel po ato mëse kanë ashi kanë ndropishman edhi çe kanë lënë po Qo, bon po bën një tjetër uh, pyetje po ë moshullin e bajt të vakt A është gjëna? Po. Edhe... Zazinja, po du me tonë, s'po shkojnë të para, as puna, as fejes, as... Heç kurë gjavri, që në shperë, s'po përnojnë, as s'po gjenë pungë, du me tonë, kërka heç. Edhe një burë i shumë përmë lu në bastore, s'mini këmë dvogëllë, në po di që ishmi mojtën, që ishmi asesën, bëjë ndërpëri këtë bastore, qatë dino, qka e nërë, qatë apë shumë margjën bastore a çort, a çort. Hajn a tenemir. Na tenemir. Ktu ishin, domthon sa mujton me, gjithu katër pyetja, edhe do të mundunë. Do të thotë që ti ja përzijësi shpejt. ë uh, Qurbani që është pre, do të thotë, nëse jam pendu, ka kaluar jo Allahu afalt, tash nuk duhet merrnu shtëpin për shkak një kokë të qurbanit që ka mbetë në temele. Pendon te Allahu xhelal uala, ndin keqar për këtë, do inshallah Allahu xhelal uala afal së përket mashtë me bajt vëth nuk është e liuar nga se vëthi është zbukurim për femrën, nësë në qovë se mashtë i ban vëth ja i apërgjason të femrës, nësë Muhammedi s. Allahusim ka malkuar ato gra që u apërgjasojmë burëve dhe i ka malkuar ato burat që u apërgjasojmë grave. Së përket vladnime nuk përgjusht shka në kështë më radhë, duhet më përpjek, Ashtë, kemi edhna në krizë për papun, nuk alet me gjithë punë,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 A i s'ka bu pyytje, në që o sajnë anë dëgjanë, dhe është në të ndërësën me ditë, unë i thamë se, ka thonë Muhammedi sallallahu a.sallem, i mjaftën njëri u të mëkatë me hupë atë që e ka obligim me mbiqëshurë. Do në qësë njëri asë të gjuna se bënë, krejtë orë t'i dhe vëtshëm, pesë vëgët i falënë, saftë parë falëtë, krejtë adhurimet i krymë, krejtë në regullështë. Po veç një gjuna e ka, skuideza për famillevat asim bigjura as u shçanas e harjit parat poste për piet ka thonë mamësim që ky gjina është i mjaftuar me gjunxhenam Ellera me mbytë bastore më ashtu fllësi në fllësi kjo është keti devocion me konë vetë gjina më pas shkon në xhenam Ellera më Allah le të mos gjinë aty re ka është obligim i tëra i lën pa kryer kështu më rad ndaj cita tota ti është e tëmërshme tek të Zoti i gjithësisë Allah ndruaj Portë bonsoir për motër nderuar. Lut Allahu Xhelaluha bon që t'bozi të auzën burrin tënd, të mundomë u gjin sikur se ke mundsi, derisa të tretë fëmia pastaj inshallah, qoftë burri nuk vëditë sot, nuk punsohet dhe po dua të them më të nuk penduohet, atëra inshallah bile spa ku e gjën atë që ka mungutë burri tek fëmijët e tu, Allahu të ndihmoftë. Kemi telefonat çete të radhës që e presim. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Ai ne dofin yani. Mire, Allah të si shumë leftë, mire. Me të vitle në dretë për një qikë që një katër vjetë e ka dhe më në kalenduar të leftësia në psikogjene rëpëthojnë si sklerozë, ipokampojnë. Pa. E po bërë ka e herë nervazë kështu shumë. Si damashtë kështë amiturë. Po peninë hoxën si damashtë kërë dëmimë kurane këto shumë më bërë nërvazë. Pa, pa, pa, pa. E qartë, e qartë, e qartë. E qartë, e q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 Shërruat me lejënë allahu Gjellihuala. Shërruat me lejënë allahu të zhu Gjellihuala. Kemi telefonuar të të tërë që e presëm. Salam aleykum. Aleykum salam. Rahumtullah. Po e dhërë që me gënë një pyjtje, po aty lido në treka të pyjtje. Që është me thonë njërë, të zhu, babën e vetë, këllë të mërë bukën një që të dhejra, a se lejën, a se shpër lejën. Që është me Kur gjallit vetë ja ka prish i jetën me gru, në tretë njës, smut, asin një, asin fullt, tjetra. Ja ka prish i jetën qikës mas nëzët vjetë martese, se mos pat tërë kumë e najtë, s'kish kush me lao me qëpër lao, o dëske qikën e vetë, di kur edhe qikën e vetë, s'kini me prish me burë mas nëzët vjetë martese. Qaj kishë a thonë këni njërë dhe dhe dhe më hodja? Po, a qartë? Do të kështë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 Për babën e smut, po nonën e smut, por më vazhdoi jetën. Për baba i di tashmë smu, më et catch, tash këto duhet më m'pëqyrë mu, preshtë më këto tep të shtëpis që kene, më këç që kene adiko më këqyrëm në mua, kujdesuni më mua. Te, për, shtë, vallaj, pun, Andaj, ka vërtet për, ne kuponim se vallahi Zoti gjet levala nuk ka trazim me kët punë, nuk ka të kënaqesh me kët punë. Andaj, gjyniri ka bënë gjunat madh, në çofse është çysh u përmend, e ka obligim më kërkuan Allah fumi te, edhe më u ndihmua çe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 Çika pun, i vjen rasti mirë më martu. Thasë po ku më dha ngjësi tani më bë më martu më, nëllë rrugën më. Rrugë në rrugën mua. Edhe në një viet të afshi rrugën se çika tani e martoi. E pritën një viet, e pritën një viet, bo çika 40 tani tani rri rrugve ajo vet. Zlomogja. Zlomogja, jetë gjë që ona fokën e vet. E ka rrezikun e vet, sa ka çika me të çyrtyi, as djalin me çyrtyi kështu më radh. Qoftë ke nevojë, duhet e ka obligim me të çyr. Po ju më shkatruj jetën krejt. Po luksë dikujt. Për disponimin e dikujt. Është e tepërt vallaj, është e tepërt. Nëse kanë duhet të shohë vallaj shumë po çuditë. Andaj duhet që duhet të permisoj gjëndën. Duhet sikamu këte burrë i saj. Duhet burrë më këte gryja atit e fmijë atit. Edhe me këshill baba sot ko lazem me, me këqyr, më la. Ai nuk la ditë për ditë. Edhe nëse la ka nevojë me këqyr ditë për ditë, ka kocaktuar me kanë një ordinitja pjesa e mbetur mbetet për familen. Mi po jo që Më më më më ndërtu një dhomë e përmendrësh në shtëpi. Më më ndërtu një dhomë do dhom të ke rënë në një shtëpi, nuk bën kështu. Nuk bën kështu. Kjo është gjyna, e ka obligim u pendu të kujdesë leule, Allahu dhe, e përmirësoj gjengjen dhe i kthev të ata tek familja e tyre. O dhe u mëson më se gjithashtu të jente kujdesë për babën e tyre, që e kanë obligimën mbi kujor. Kan obligimën mbi kujor, por jo duke i prish familjet e tyre, Allahu xhellahu ala ju ndihmoft. Kemi telefonat tjetër të radhus? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam. Uh, do shta një pyqem e tëllo. Po? Uh, për shambull, unë e kam qenë e së murë kështë nga gjenet. Uh, edhe për shambull, më um kam parafituru shumë senet, këqia, po? shumë qme në duri, po? adin, shumë këqia. Po? Shumë ka parafituru që jemi prikun gjëra, senet, edhe, të të të të dhe, uh, i, adin i kumbion i her, edhe pas po? ta i kumbion më uh, martë ato gjera. Edhe, dosha me të të ashtë vërticis që të ndodhin, e, e, do shambull këtë, edhe jam duke u shëruat, për shambull të litë dukuran, tu ison e zikrin e mëngjesit, në mbrënjes, pa, me namaz, e edhe amunam u shëru, për shambull qështë, edhe nëse kalon një kuaj gjatë, në paru kjehesh. Sëlam pa, alekum. E qartë, alekum sëlam. Këtu gjera ndodhin, së pravot njëri, mirë është që dë më thonë, mësë me hi në detale, ku më pa këtë ndodhë kjo, ma mire, mësë me përmenë këto, jemë spravu me këtë, s'munje dhe kaqë, pa apatënë me hi në detale, e, ndërsa saj përket, asaj po, ki më shuru me le në Allah Gjallahu Ala, ki më shuru me izinë Allah Gjallahu Ala, po duhet pak sabër, vazhdo me kuran dhe me dhikër, dhe lutë Allah Gjallahu Ala, Allah Gjallahu Ala kom e sirru. Qofë se, ndihmu është pak me rukje, në Është se po ec syna mirë edhe vetë, kjo është më e mira. Kjo është më e mira që vet njëri me luftu kërcmuni dukun mbështet vetëm në Allahun. Kjo është më e me mira. Por gjerë dikush nuk mund ta përballoj vetë. Ka ndë dikush me indihmu, korve si i bëtë më ndihmu, alhamdulillah, ka mundsi ti bëhet rrokë këtu me radhë. Por në qoftëse, mundesh vetë me udhëheq kët betej. Dhe me mbështetjen e Allahut, jallahu ala të përgjizoj në emën të Allahut së shpëti këmuşur inshallah.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 Melien Allah te barek o tere kimu permizur dek ime shrume izen Allah te madhull. Kimeni telefonat tjetër? Aleikum, Aleykum, selam aleikum haju. Aleikum selam ورحمه الله. Ëh mendjesh uh, fami buni beauti hoje dhe me harrat ndëgjuse thirë edhe nderstami bosi se gat i pyetje njerit kur po lexoj Kur'an ose kur po ngoj për se të juve kanë një herë po kam shkollë i spirë me zvesë të dyshim ajë njëjtë ato po mban thytje s'po mlem rahat saçi kanë një herë po detyruon edhe desmë s'më nguse ti kushtojmë nave zvesh ose s'më di ç'shmebona as dyshimin e vezves ose s'do di ç'shose kuran kur për lezej në këtij diket historitë te te gamër vose ç'si janë sonçi në problem me niknatsin e kuranit leximit më kufiell e kjo është është çitëshit omet atë dyshëma stefurullah me komplik dyshimin vialen allah mirpo po s'më lënë rahat s'do ti kushtojmë ta sqego hoyt po e çort e çorto e çorto aleikum selam aleikum selam tlawarak Shumë uh, nuk e kom përmenë dhe sara. është normale armiku me të sulmuë, normal është. Andaj nuk... <coughs> nuk duhet shumë me e bo këtë punë, ma është pëmlenë muk nashë pëmlenë, pa nuk mundaj mështë me të njënë muk nashë. Pa naj në adaptë. Nuk ka mundësia ja i mështë me të njënë ti muk nashë. Pa kush mundë me të njënën ka këna cije ja, me kuranë, kush?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 që të është mbëllësina, që t'i munohet me ta qitë të krypë, me të cytja kisha, po heqa të krypë, knaqë me Koran, nështë a jetë duke dhënë, po s'pamoj, s'ka nuk pamoj, vërshdo për para, hecë, trokitë në këtë derë, luta Allah në madhë, o zoti gjithësis, që shë ua ke mundësu rabve tu të mirë, ta shijuin mbëllësini e këti Korani, o Allah i madhë, më sëmë privuaj dhe mu për i këse knas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 mësunal të gjitho qe, përshë e ledzova, përshë su knoqa, panë nëse se knoqë të rështi, por, knoqë të këndyti, se knoqë të i dyti, knoqë të i pështi, të i gjashti, vazhdoj më tutje, veqë mësunal, mësju përgjegj cytjeve, i njëroj, tim dëgjanë që përgjegjën cytje, përshë, përpëndin, i njëroj e, hezë përpor, ledzoj kuranti, hapo para jetës Kjetë në kjena për para, mësit Allah të anëzogjel për para, mëna me më në qamë gjëtë mu, më ka kapë shëjtani, cytës, për mlenë, ti i këtë dërzu. Këtë në që i bje, që këshët e bje pikrështë, paramënen luft, luft, ti ke tank, ke mina hedhës, ke armatim, shumë të qëshëm, edhe ke për baltë, për para ki, kë. që këshët e ki kë për para, për para armikët e kjetët e.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 që fësa e gjumë me një plëmë, të kime që ka me gjujë që e mësë mëshu kur në komë të veta. Fëtë këtë si e rëse na nuk e përdojrë mërmatimin që kemi, në dërzojnë me njërë. Ndaj, mësë dërzojnë, hesë për para. Nëbështetën Allahën gjellë gjelani hu, asapë të pejgamberi, sose më një pështime kanë gjujë qëretanin, Allahën arrujtë. Athman ibn Talha, radiallahu anë, për mga të smëndi që ka namaz, cytje, sponin span, e rahat namaz, vezvese. I tha Muhammedi sallallahu sallam, dhali ke khinzëb, kjo është khinzëb, e mëni një djallit malkum. Tha kjo është, kjo është i përsa që për namaz, kër të të lidhni, në ormi ungucë. Qëfar të bëja Rasul Allah? Tha kër të ngatë smënd, mështë mështë lera asë, su në vazhda më të të namazin,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 po nuk mund të vjena i mo, po nëjnë adoptë Allah në rrë, nëjnë adoptësu, në adoptësu lidhe me Allah në gjëllë u Allah, në ashtë do pësu bindjen të, në ashtë do pësu doja, në ashtë do pësu Kurani, Namazi, Abdesi, dhe kri, këtë do pëta i kimi, këtë i kimi mekanike, pa shpirt, pa kuptim, dhe s'kanë di kimi njëtën të në Allah në rrë, vjen një një një djallë i malkum, atje i lirqështë, i adoptë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 Përveç ançovse, ai që gjunësh i dopt, ai që gjunësh i do po. pa. Ti mund ta marrësh një skamp apo dhe me, te, me te për të me të përplasë për fytyrën e termikut t'ia ja bësh për shesh fytyrën. Je ti nguri me ka fmiu, çonë gjun te komti a ja gjun. Guri është çaj guri. Po, por mendeci është kush për e gjun gurin. A kuran, që kurani është. Kët kurani kanë pasur shtëpi Muhamedi sa sallam.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 Në ndihmovë të kundër të të nërmikët në arruet nga keqa, nga keqa ati. Kemi nje telefonat që duke pritë, njënkuadrojmë. Salam alaikum. Aleikum, salam, arhamtulloh. E dhe iherë në telefonon e maherë, që tira në telefon që, që tash për një njërë, që tash aldovë këtë njërë që aju. Kone, mdo që katër vjetë për jesha i gruve. Pa? Tashë të mija po ma impunojnë, në këmarë gru tjetër. Oh. që ata kish mërë mërën e dëmëhojgja tyve për kësaj puna se taj njëri kushën shpi nuk i her përve të shika të vetë asë që të vanur që nga shkuon se kërkush si ka hinë shpi atina dhe dhjënë të kaprish mas mërëm të shkute që ata dhjënë që kaprish që ja ka do fëmi që ka do për igrahoj që ka do vë shku në shpitinja ato në e tash që ata mërë mërën e dëmëhojgja për kështë at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 E së të dhe dhe është të në bëndë. Allah e të një mu. Allah e të një mu. Ula kjo një situatë e komplikume. Një dhapë i grusë. Gruja ometë pa martu. E ti, e ti. E ti e martu. Për së ri me grunë tjetër. Me ne që edhe ti e dhash përbo pak sabër në shta. Me prit pak. Me prit pak. Mas me shukë grunë me një hera. Shikaj, a jo ometë pa martu e e gru. Ka jo karitë thëmi. Të ashtë ti e që keboj i e e di që a fajton është a baba i saj, që a i ka ndikun këtë dretim, por a e ka kalu, duhet tash të bëtë për pjekë maksimale për pajtim, duhet të bëtë për pjekë maksimale për të pajtu, qysh dhe që është e mundshme për të pajtu, qysh dhe që është e mundshme për të pajtu, për të reglu, edhe aso i gruus, edhe me hmitët tu, qysh është e mundshma të? Edhepse kjo përlem kërka një të tajtim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 me një sistem partu i inkuadruar dhe me Alen Allahu Jellal walal ashpejt do të kornë sukses. Ju që keni mbet pa ju inkuadruar, e çon paraprakisht ju kërkoj hallallah për ndoshta pa mundësinë e inkuadrimit, por ju e di që na kuptoni se nuk ka të bëjë kë më neve, por natyra e misionit është e tillë që është e kufizuar dhe gjithashtu telefonat janë të shumta, nuk po kam mundësi të gjithë të inkuadrohen por ata që mbeten pa, pa u inkuadruar në këtë emision, mos të dekurajon, por le të vazhdojmë me e, trokitin e deres, por dhejmë së kushtimisht në emisionet e tjera, që të bëhe zidhje dhe që të kejmë mundësi të ofrojmë shërbime, si kur që përmundojmë të ofrojmë edhe të tjerve. Allah u Gjelluar në bëfë të vazhdojmë në shërbim të së vërtetës dhe të së mirës, Allahu na mundso gjithmonë mund që të jemi nga ata që kontribuojnë për të mirë, i ndihmojnë të tjerëve dhe duke u ndihmuar mes vetit ta meritojmë edhe ndihmën e Allahut të m'droruar. Shikues të nderuar, këtu ne japim fund deri në takimin e ardhshëm, Allahu ju ruajt. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.